Розділ 15, в якому лихі події збігаються докупи, запорозькі посланці доповідають у Москві, а государ, отримавши дивним чином листи від Кошового і Царевича, заганяє Сірка у безвихідь. Випроводивши московських послів, Сірко вже наступного дня відрядив суддю Білого, з товаришами в Чигирин, до гетьмана Дорошенка, аби залагодити підозри та непорозуміння що в ряди виникали між ними. Зважаючи на тривожні часи, Кошовий просив Петра Дорошенка триматися однодумства і згоди, щоб серед городових козаків та міст українських не було ніякої колотнечі чи братовбивства. Він засуджував Самойловича, котрий вовком дивився на Дорошенка і не пускав людей у чигирин, не тільки до гетьмана, а навіть провідати родичів. Наче те славне місто стало йому чужиною. Виказуючи Дорошенкові свою приязнь, Кошовий закликав його триматися цілості в обороні козацьких вольностей і не віддавати матір Україну під московську зверхність. Бо йому, Сіркові, достеменно відомо, що царські посли знову протоптують стежку до Чигирина. Дорошенко зрозумів, що Сірко виношує якусь каверзу проти Москви і перепитав у Степана Білого, чи то правда, що на Січі Переховується вигнанець Царевич. Білий відповів ствердно, у тому, що до них прийшов справдешній син царя Олексія Михайловича, їх іще більше переконали сотник чадуєв і піддячний щоголів, котрі вимагали видати їм Симеона, а, діставши облизня, хотіли його вбити на очах усіх козаків. Звідси неважко здогадатися, яку загрозу вбачають москвини в царевичі. «Дістануть вони гарбузай від мене», – сказав Дорошенко. «Хто?» – не зрозумів Білий. «Маю вість, що посланець Ромодановського, сотник Терпігорів, уже в дорозі до мене, схилятиме до присяги государеві. Але передай сіркові, що від моєї клядьби під ними загориться земля. Підбадьорений такою відповіддю, яку привіз Степан Білий на Січ, Кошовий послав знатного запорожця Ярему Квашу з товаришами до гетьмана Самойловича, щоб і того закликати до любства та єднання всіх сил супроти ворогів України. Хай то будуть далекі османи чи ближні сусіди. Тоді, ще не відаючи, які хмари збираються над його головою, Сірко вирішив трохи перепочити. Стояла гожа квітнева пора. Саме час був заглянути у Грушівку, де Кошовий розвів свій бжоляник». Після військових походів, щоб не втратити серце, набирався тут спокою від божих комах. Цього разу він взяв із собою Симеона Олексійовича, бо той, коли від'їхали посли, помітно занепав духом. Було видно, що царевича напосіла якась гризота. Він цілими днями просиджував у своєму курені, а то раптом виходив за вал і простоював там до досмерку. Наче когось виглядав, чи сам збирався податися, бо зна куди. Сірко, завваживши таку неприкаяність Симеона, вилів козакам, щоб за ним наглядали пильніше. Бо ще чого доброго десь повіється разом із донцями. Іван Міюський зі своїми товаришами досі сидів на січі, навіть не думаючи куди-небудь іти без царевича. Та хай там що, а з лиця Симеон навіть погарнішав. Після сповіді його праве вухо меншало день у день, стало майже таким, як і ліве, а під носом висіявся чорний вуз. Це перетворення неабияк вразило і порадувало козаків, адже тепер і сліпому було видно, що на січ прийшов божий помазаник. І прийшов, треба думати не для того, щоб даремно їсти козацький хліб. До Грушівки попливли водою. Двоє завзятих джур Вавило і муха. Сіли в байрак на весла, і швидко, там якихось п'ять верст, доправили сірка з Симеоном на пасіку. Де в садку попід грушами стояли на дерев'яних підніжках колоди-борті, а поміж ними походжав старий соловій, котрий наглядав за пасікою, бо сіркові рідко траплялася така нагода. Приземкуватий бджолиний пастух-соловій і сам був схожий на борт. Над ним роїлися божі комахи, що, мов би, вилітали з його вух, носа, рота, як із викручених у колодах льотків. А вицвілий бриль старого мало чим відрізнявся від очеретяних дашків, що накривали бджолині дуплянки. — Підоспів на обліт, пане Кошовий, — сказав Соловій, здмухуючи бджолу що заплуталася в його вусах. «Сідай і дихай!» Дихати справді було чим. Груші викидали перший біложовтавий, як морозиво, цвіт і розливали довкіл теплу медвяну пахощ. У чашечках того цвіту копошилися бджоли, перелітали з квітки на квітку, шукаючи десолодша. Голосно щебетали пташки, яких у грушівці гніздилася тьма, і сірко не міг надивуватися їхньому співу. Щіглики, очеретянки, деркачі, горлиці, бугайчики, одуди, всяка мала чи велика пташина ніколи не перекрикували одне одного. Котре співало, а всі інші слухали, чекаючи своєї черги. Зовсім не так, як люди. Соловій з цікавістю поглядав на незнайомого молодика. Він уже чув, що на січі пробуває царевич. І щось підказувало Соловієві, що це ж він і є. Але спитати не наважувався. Зозуля ще не прилітала? Збив його з думки сірко. Яка Зозуля? Та... «Що мене не забула?» «Десь уже в дорозі», – сказав Соловій. «Оце якраз її пора. А Соловейко?» «Хіба я тобі хто?» Бджоляр напнув нижню губу і так затьохкав, що все птаство довкола занишкло. Навіть бджоли перестали густи. Є ще в порахівниці – Похвалив його сірко і сів на пень, яких тут чимало було розкидано замість ослонів. Розхриставши легенький весняний кунтуш, він дістав люличку. «То ти приїхав дихати чи обкурювати пчулок? спитав Соловій. «Приїхав, бо приїхав», – сказав сірко. «А ти розпали кабицю та зготуй нам якусь юшку». «Добре, тільки скажи мені спершу, хто розумніший, чоловік чи бджола?» «Чоловік», – відповів Кошовий. «А я от думаю, що бджола?» «Ні, якби вона була розумніша, ми б з тобою, Соловію, сиділи б у борті, а бджола гуляла б на волі». «А от і ні». Заперечив Соловій. Якби бджола була дурніша за чоловіка, То вона б зараз варила юшку, А я сидів би на квітці. Така суперечка не має кінця, Сказав Сірко. Берися до кабиці. Соловій, взявши в поміч вавила й муху, Пішов до бурдюгу. Сірко сам на сам зостався із Симеоном, Бачив, що той і тут не знаходив собі місця. Не помічав бджіл, грушевого цвіту, не чув пташок, не відчував медвяної пахощі. Буває, коли на душі камінь, то від краси, що навколо, тягар тільки важче. Сірко щиро співчував царевичу. Він вже прив'язався до нього, а може і полюбив. Ці обличчя випромінювали внутрішню волю і рішучість. Навіть під печаттю й сум'яття, якось тепер, у його міцно стулених вустах, у відкритому чистому погляді вгадувалася якась одержимість. Сірко розкулив люлічку і показав чубуком на сусідній пеньок. Симон сів, теж дістав уже натьоптану сірку. Носогрійку Довго викришов вогню Поки зайнявся труд Кажи Підохотив його сірко Що? Усе, що думаєш? Ех, думаю я багато Сказав Симеон Але мушу Щось і робити Для початку хочу написати Листа на Дон Кому? Козакам не старшині, а голоті. І я через те й пішов із дому на січ, що тамтешні старшини зрадили Степана Разю і продалися боярам. Десь при березі у вільшині голосно заспівала вивільга, чий голос був схожий на Солов'їний, і Симеон притих, наче він був пташкою і чемно чекав своєї черги на спів. Він сказав, що хоче написати Донцям листа, скріпленого царською печаткою, тією, що зробили йому запорожці. Звернеться до сіроми, до козаків, які мають непідкупні душі, аби заручитися їхньою підтримкою. Нехай вони переб'ють усіх зрадців та недовірків, поклоняться йому царевичу, і тоді він зібравши по містах якомога більше людей, піде на Москву. Там відкриє цареві очі на правду, погромить бояр, відплатить кожному по ділах його, а козаки дістануть заслужену винагороду. Сірко остудив цей запал. Навіщо ж збирати людей, якщо він кошовий? Може хоч зараз дати йому надійну охорону і нехай собі йде до царя. Симеон стояв на своєму. Ні, йому небезпечно йти без великого війська, бояри його вб'ють. Тоді наберися терпіння, сказав Сірко. Усьому свій час, якщо Бог уберіг тебе в таких іспитах долі, то виходить намітив тобі, Особливе призначення. І тут вона прилетіла. Та розумниця, що підкидає свої яєчка в чужі гнізда, прилетіла, сіла на вершечку старої груші, щоб їй було добре видно, ще й легенько вклонилася. Чую, мовив Сірко. Зозуля кукукнула шість разів, вклоняючись йому. За кожним куку -ку. І полетіла рівно-рівнесенько назад грушівкою. Наче тягла за собою нитку життя. Шість літ – це немало», – сказав Сірко. «Ще повоюємо». Жорстокі удари долі часто підстерігають чоловіка, якраз у годину його Найсвітліших сподівань. На самому початку травня до Січі примчав на змиленому коні Костогриз, який їздив на вивідки до Переяслава і приніс приголомшливу звістку. Гетьман Самойлович осатанів. Замість того, щоб після звільнення послів відпустити голоблю мережку та лучку, і інших ув'язнених козаків, Цей московський прихвостень Зважився на ще одне віроломство Кинув до холодної Сивого ярему квашу З товаришами Яких Кошовий Недавно відрядив до нього На братолюбну розмову Веретено подій Закрутилося з лиховістним свистом Того дня, коли сіркого мені із царевичем На Грушівській пасіці Чадуєв і Щогалєв уже доповідали государеві про свої муки на Запоріжжі. А сіркові посланці Перепелиця, Процик, Золотар та Трохим Троцький і ще 300 козаків, котрі самовільно пристали до них у Переяславі, тупцювали біля спаських воріт Кремля, куди їх не велено було впускати. Не те, що до самого царя, а навіть до малоросійського приказу, Бо ця посольська палата містилася на дворищі Кремля, і, як усі урядницькі прикази, вони тяглися рядком від спаських воріт до Архангельського собору. До того ж, боярин Артамон Матвієв, котрий заправляв посольським, як і малоросійським приказом, оголосив, що на казенне утримання цар бере лише 30 козаків. А всі решта повинні проживати в Москві на власному хлібі. Мовляв, їх сюди не запрошували, тож нехай самі дають собі раду. А до палати малоросійського приказу можуть пройти для звіту лише троє запорожців, присланих Кошовим Іваном Сірком. Та сталося диво. Поки завбачливий перепелиця під ім'ям Прокопа Семенєва – Розповідав приказним суддям, дякам та піддячним про царевича Симеона, через Соборну площу промайнув молодцюватий стрілець у вишневому виряді ринди. І вільно зайшов на дотеремного палацу, де пробував государ Олексій Михайлович. Стражники на ганку навіть не ворухнулися, щоб його зупинити. Вони здивовано дивилися, на малоросійську ізбу, куди безнастанно заходили бояри. Спішно підтягувалися думні люди і урядники, чи не з усіх приказів – земського, розбійного, панахидного, судного, таємних справ, хлібного, чолобитного – Врешті-решт, до малоросійської палати напхалося стільки чиновних людей, що на втіху перепелиці вони мусили слухати його стоячи. Вість про самозваного Царевича давно гуляла поміж боярами, зачіпаючи кожного. Найдужче вона непокоїла того ж таки Артамона Матвієва, давнього приятеля Малоросії котрий був і на Переяславській раді, і ходив на підмогу Ромодановському брати Конотоп на чолі 3-го стрілецького полку під рукою князя Трубецького. Але не через те його хвилював Симеон. Штука була в тому, що після скону Марії Ілівни государ знайшов собі другу супружницю Наталю Наришкіну в домі її опікуна Артамона Матвієва. І ось тепер, коли родичі Небіжчиці та живої царичі змагаються за государеву ласку, раптом з'явився ще один син Олексія Михайловича. Той, якого Артамон Матвієв саме бачив у домовині. І він, перебуваючи перепелицю, раптом поцікавився А скільки ж тому самозванцеві років? Перепелиця, він же і Прокіп Семенів, не втямив запитання і подивився на товмача малоросійського приказу Фролку Грязіна, котрий тлумачив боярам його розповідь. У душній, напханій людьми палаті вже не було чим дихнути. Закушкані в соболині каптани з довжелезними закинутими за спину порожніми рукавами, в гостроверхих шапках з горнастаєвими опушками – Бояри стікали потом, але слухали перепелицю з відкритими ротами. Фролка Грязін розтлумачив запитання, скільки самозванцеві років. Однак перепелиця знов не допетрав. «Кому? Симеону!» – сказав томач Грязін, у якого вже змокріла руда борода. «А, царевичу!» Перепелиця замислився. Може, 17, може, і менше. Блять! вигукнув Артомон Матвєв і нервово зареготав. Тим часом стрілець у виряді гринди перейшов ще одні сіни, де також вартували жильці, і потрапив до царських покоїв. На вході до Золотої Палати його чекала несподіванка. Старший жилець сказав, що государ не може зараз прийняти навіть ангела-вісника, оскільки він миється в мильні. Кирика це трохи розчарувало. Він сподівався застати царя на троні в золотій диадемі, а тут якась тобі мильня. Обвівши жильця кругом пальця, крик тінню пройшов у дальні покої. Мильню він легко взяв на нюх, зупинився, прислухався і почув, що там хтось лупиться. Крик, не вагаючись, прочинив двері. Це був невеличкий передмильний покій. Олексій Михайлович саме вийшов із парильні і сидів за мармуровою стільницею перед свічадом у споднях та срачиці. І розчісував костяним гребенем Мокрого чуба. Кирик бачив царя зі спини живого, а спереду його відображення. Цар також угледів кирика перед собою в зерцалі і, не вірячи ні своїм очам, ні зерцалу, озирнувся. Поява в мильні незнайомого Ринди нічого доброго не віщувала, але страху на лиці Олексія Михайловича не було. Кирика здивували його лагідні, як воленя, очі, що свідчили про тиху, незлобливу вдачу. Не даючи государеві опам'ятатися, він сказав. Вазбніся, царю, ліха і блазнь окрєз ті б'я. Кирик дістав із пазухи два згорнуті у стопці листи і подав цареві. Олексій Михайлович узяв їх, оглянув печаті, одна з яких належала війську Запорізькому, а друга була точнісінько його власна – печатка Великого князя, володаря Великої, Малої та Білої Русі. Що за чортівня? Хто посмів? Олексій Михайлович звів темні оленячі очі на Вістуна, але перед ним – Уже нікого не було. Привид у вишневому виряді Ринди Щез. Проте цар тримав у руках два листи. А в щойно новими тих вухах досі дзвеніло Ліха лесть, змова, зрада. Він тут-таки у передпокої мильні зірвав царську печатку і розгорнув листа. Уже більша Після перших рядків йому стало недобре. Олексій Михайлович зблід, до горла підкотилася нудотна млість. «Господи, яка скверна, яке святотатство!» Він зіжмакав цупкий папір і жбурнув на мармурову стільницю. Зірвав другу початку, війська Запорізького. Сірко, цей баламутний шаман, котрий заслуговував трьох спалень на московському кастрищі, але був незамінний у війні з мусульманами, звертався до царя, як ніколи лесливо. Називав його щедротним небесним світилом, божим посланником та диханням війська Запорозького. А далі повідомляв, що на Січі об'явився юнак який назвався Симеоном Олексійовичем, тобто сином великого Государя. Не шкодуючи слів, Кошовий оповідав про велику кривду, що її зазнав малий Симеон від своєї матінки через боярина Іллю Милославського. Про нелюдські страждання і митарства царевича до того часу, поки ласкава фортуна не закинула його на січ. Але Нехай цар батонько не хвилюється, писав цей сучий син Сірко, який заслуговував вже четвертого спалення на кострищі. Царевич перебуває під надійною опікою запорожців. Вони люблять і шанують його, як самого царя. Бо ж це і плоті кров, тільки, звичайно, хочуть дізнатися від самого государя, чи то все правда, що розповів їм Симеон. «Та він же знущається!» Олексій Михайлович роздратовано відкинув і сіркового листа. «Яке блюзнірство! Ну хай би назвався хоч позашлюбним сином, а то ж узяв собі виродок ім'я його покійного сина! Посмів збиткуватися не лише над царем та світлою пам'яттю Симеона, а й над самим проведінням, чиєю волею приходять у світ володарі». Він четвертує безбожника. Великий князь Олексій Михайлович був дуже набожний. Він терпіти не міг глумлінь над святинями, а тут ось таке святократство. Однак, звичайна людська цікавість таки взяла гору. Він узяв зіжмаканого листа, розгладив його на мармуровій стільниці і дочитав кінця. Нечистивець звертався до нього як до рідного батька, називав себе доброчесним царевичем Симоном Олексійовичем і нарікав на бояр, які хотіли вкоротити йому віку. Тому він і не йде до Москви, хоч усім серцем поривається до свого віця. Бо як і ти? Ті ж такі бояри перестрінуть його на шляху і вб'ють. Уже була така неприхована спроба, коли на січ прийшли сотник чадуєв та піддячний щоглів, і підступно стріляли в нього з пищалі, не побоявшись запорожців. А козаки зустріли його щонайтепліше. Вірно служать йому, як і належить служити царевому синові. Тому він, Симеон, просить государя милостово винагородити військо Запорозьке за його вірність. Далі цей безумець, нічтоже сумняшися, перелічував усе, що Олексій Михайлович мусить надіслати на Січ. А саме, якомога щедріше грошове жалування, хлібні припаси, ломові гармати, ядра, порох, свинець та чим більше доброго сикна на жупани і шаровари. Бо тієї мізерії, що надходило раніше, вистачало хіба на онучі й торбинки. Видно, бояри десь у дорозі переполовинювали все, що цар жалував козакам. А вони ж славні лицарі запорозькі просять таку за допомогу не для власної забаганки, а на те, щоб ще завзятіше воювати з бусурменами. Адже він Царевич, відколи перебуває на Запорожжі, сам пересвідчився, що козаки постійно воюють на суходолі і на морських розливах через які дістаються чайками аж на Турецький берег. Дочитавши листа, Олексій Михайлович задивився в взерцало, ніби хотів спитати поради у свого відображення. І вглядався так довго, що йому стало моторошно. Кожному чоловікові, чи то цар, чи не цар, і якщо він довго вдивляється в себе, каламутиться розум і завмирає дух, від страху перед власним єством, перед тайною свого існування в ось такій подобизні. І якщо вчасно не зупинитись, тоді настає божевілля. Гетьман Самойлович, окрім того, що ув'язнив багатьох запорожців, заборонив під загрозою смертної кари будь-кому йти на січ. Тим більше їхати туди з харчовими припасами. Сірко хапався за кожну соломинку, щоб врятувати становище. Він наступив на свій гонор і написав листа до князя Ромодановського, б'ючи чолом, щоб той присадив гетьмана, котрий замість зерен братолюбства сіє полову духовної ворожнечі поміж своїми. Нехай випустить з неволі сивочолого ярему квашу, голоблю, лучку, мережку та інших бранців що без вини караються в Переяславській в'язниці. І нехай не боронить нікому ходити на січ, ні так, ні з хлібними припасами. Бо як же запорожці воюватимуть із босурменами на чесерце? Кошовий присягався в непохитній вірності цареві і запевняв воєводу Ромадановського, що посилав своїх людей до Петра Дорошенка не для лихої змови а закликав правообережного гетьмана до об'єднання під надійною рукою царя. То безсоромна вигадка наклепника Самойловича, що начебто він, сірко, домовлявся з Дорошенком про мир з татарами та османами, аби разом іти проти Москви. Самойлович постійно шле доноси Олексію Михайловичу і Ромодиновському на Кошового. Хоч усі бачать і знають, що з ним безнастан стинаються запорожці. Тож він, Сірко, та все низове товариство чекають добрих новин від князя, сподіваючись на швидке звільнення своїх військових товаришів із гетьманського полону, звернувся Сірко з листовним проханням і до брата Івана Самойловича, романського священника отця Тимофія. Щоб той, яко душпастир гетьмана, відтулив його око розуму та напоумив не множити розбрату в козацькій отчизні. Відпустити в'язнів і дозволити людям усякого стану вільно проходити на Запорожжя, як то спокон віку велося в Україні. На початку літа... Коли із гнізда січових бузьків вистромили голівки п'ятеро чорнодзьобих пташенят, Сірко замість сподіваних добрих вістей отримав царську грамоту, яка вкинула його у ще більшу скруту, загнала у сліпий кут. Олексій Михайлович обсипав кошового докорами, що той голова безщельна, знехтував царською милістю і прихистив на січі дури світа, котрий назвався царевичем. Замість того, щоб одразу звістити про нього в Москву та з'ясувати, як воно є насправді, сірко надав у царську печатку – хоругу, підбив священика до порушення тайни сповіді, а значних козаків намовив оглядати на тілі лиходія якісь непевні знаки. І навіть тоді, коли на Січ прибули царські посли, ніхто не прислухався до їхнього правдивого слова. Навпаки, сотника Чадуєва та піддячного Щогалєва сірко тримав під арештом, збиткуючись над доброчесними людьми, котрі не зичили запорожцям аж нічого поганого. Так міг поводитися, лише вбогий розумов марновір, Адже царевич Симон Олексійович народився 3 дня місяця квітня, року 1665 а помер 18-го дня місяця червня, 1669-го, в 4річному віці, переживши свою матінку-царицю Марію Ілівну на два місяці. Вона відійшла того ж таки року, 1680. 69 і якщо навіть вірити, що царевич не вмер, а якимось дивом лишився живий, то нині йому виповнилося б дев'ять років, і він би не приїхав на коні з Дону на Січ. Дорікав государко Кошовому і зазносений з люсим ворогом Дорошенком, нагадуючи, що для нього, царя, все таємне є видиме. Тому нехай Сірко тепер нарікає на себе і за ув'язнених запорожців, і за ту халепу, яка нависла над його родиною. А поки що він, Олексій Михайлович, наказує Кошовому негайно закувати самозванця в кайдани і доправити його під надійною вартою до Москви разом із відовим розбійником Іваном Міюським та його поплічниками, що втекли з дону на Запорожжя. З запорукою йому будуть військові товариші, які прийшли до царя у справі самозванця. Їх триматимуть у Москві, доки тут не з'явиться пройдисвіт, котрий посмів назвати себе царевичем. На сам кінець Олексій Михайлович Любенько сповіщав, що він завчасно послав запорожцям щедре жалування – грошове Військове, хлібне, сукняне, ба навіть новенькі чайки, але наказав затримати все те добро в місті Севську, поки йому не привезуть лиходія. Остання погроза схвилювала сірка якнайменше.